بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه Omen vollah, Allahun falenderojm dhe vetëm për tinë diem dhe falë kërkojmë dhe vazhdojmë të vazhdojmë të asonte të ndëruar lëzor me temat tona që kanë të bëjnë me rrëfimet e Kuranit, ne kemi përfunduar trajtimin e një debati dhe polemike të zhvilluar mes Ibrahimit Aleijam dhe një mbreti zullomçah, ku i munduam që të marrim disa prej dobive që kanë të bëjnë me këtë rrëfim, ndonëse normalisht do të vazhduarba tutje edhe me rrëfimet e tjera që Zoti xherë levorë ka përmendur në Kuran. Për sigurinë që ka përmend nuk kemi dikur një rregull caktuar në përmendin e tregimeve, por e munduar të ndërlidhim me rastë të ndryshme apo edhe me dobiçë që kemi pas në kujt për to. Dhe njëherë kemi folur për Musa Aleysa, pastaj më kyr tek Ibrahim Aleysa me këtë më radh. Prandaj edhe në vazhdim nuk do të njëkim ndonjë renditje të rradhas posa atë që ka të bëjë ndoshta nganjëherë me e rossa po ndodhi dhe ngjore të caktuara që mund të ndërlidhen me rrafimin që mund ta shpalosim. Duke pasur arsyesh se jemi tashmë edhe në prag të fillimit të vitit të ri hijri, kanë kalen, me kalendarin e hijretit e, dhe më të fillon muaji Muharram, kur për mandat muaj Muharram do të të përmanden raste dhe ngjore shumë të rëndësishme prekurë është figjëreti pejgamberi talejihisallam dhe gjithashtu pasti edhe ngjarja e shpartimit të musavat talejihisallam në ditën e Ashuras, që pneqos si besimtar rosh stonat dhe është e përgruar të agjëroj. E që të dyja këto ngjarje janë përmendur në Kur'an, jo si rrëfime të zakonshme, që Zoti Gjallëzuar t'i këtë për to fillim dhe mbarem mirëposht alutuar në këto. Dy ngjarje që kanë ndbën me muajin Muharram Në dhe dhuke pas për asus që edhemi në pragë dhe është ndë lidojë kjo rasë, edhe me temën tonë, kanë vendur që të fidas për këto dju tema. Por ju me një një një një rrëatë, në nërmëleshtë, nga se këto djuja kërkojën tërëtimi shumë më gjëra dhe më të dëtajzuara. Andaj, në basë rënditjës për dhe rëndësis, dhe të flasë më sëndë të Melena Ma no Gjellewala me rëfimin që ka të bëjë me shpërnbullejën dhe higjirejën në Përgambërit Aleyhi, sërënë nga mehkja në Medine. Allah Gjellewala në Koran në këtë në njarë të madhe, për sikur që përmanda maherët, johës sikur rëfimi të të tjera, dhëtë johës sikur rëfimi i Mëhershën, i Mëhershën, i Mëherën, i Mëherën, i Mëherën, i Mëherën, e dhe të Ram, të tjera, për aludën dhë këtë në të të të t عند الله جلاله وعلاه في سوره التوبه نايل كاترويت الله جل وعلا ثق الا تنصروه فقد نشر الله نسيو نكيني منسي ده نك پركران نك انديماني الله جل وعلا كان ديموار اذ اخرجه الذين كفروا قرطاش محون ادبون بيغانبي رسل الله صلى الله عليه وسلم ثانيه سيت يدبور رقم 22 Tot i zgumma filghar, kuratha ishin ne brendit te shpellës. Idh huma filghar ishin ne shpell. Idh yakun li sahibih la tahzan inna Allaha ma'ana. Dhe në atë moment i dërguar i Abrahamit, shoku i tij, la tahzan. Mosu merzit, dhe mosu eh dëshpër nga sa Allahu xhelalu ala është me neve. Kjo është pjesa që Zoti xhamdewalla ka përzier që transporti për drejt në pejgamberi taleh historatosam. Normalisht ajo që ka të bëjë me dëbimin e pejgamberit taleh historatosam për përpjekjet e vazhdueshme për mëdhu janë përmendje me këta ajete të shumta në Kur'an, jo vetëm ky një. Por ajo që ka të bëjë drejtpërdrejt me rrëfimin është kjo pjesë. E Allah xhamdewalla të ndërrua zërm mjaftën me përmend një ajet në Kur'an në asnjë thëllë formand dhe ajo çet e rrëshqitur për neva. Prandaj edhe rrëfimi hijretit është rrëfimi Kur'anit. Dhe bën pjesë në tema që ne po i theksojmë nga se Zoti gjatë lok ka folur për to. A ka folur në mënyrë të detajzuar, atë për gjithçka apo ka shkurt kjo pastaj është punë tjetër. Mirpo aka përmendur diçka kjo ngjarje po, andaj është rrëfimi i Kur'anit që meriton që ne të flasim për të. Edhe po mos ishte i Koranit, e i kan doth pejkambele, se më shberënësi, por e përmënë e kën me ndërlidh me sërin që jemi duke të tërjtuën, ndërlidh me rëfime të Koranit. E tita që është mir për me përmën hyrët e xtërtime të ndërroë, këta dhe dërrundhër është, se në gjërë e gjëretit, kras dëbive të shumët të që eka të mirësive dhe dhe padushim shënë një fitorë të madha Në këtë stëmor në misione pejgamberit aleyhisel salam ja ajo ka pasur një trajtim të posaçëm nga ana e sahabëve të pejgamberit aleyhisel salam. Është kur çdheni që ngjarja është marrë si piknisje llogaritjes së kalendarit të muslimanëve. Para para kësaj ngjarje, ose para përcaktimit të këtij kalendari përtot ka qenë një ujor te Karabot ë kishinë i datave në bazë të ngjyrëve caktuar. Prandaj ngjyra e modhe është kaqçi, ngjyra e elefantit. Do ngjyra përpjekës së tendëzës me erdhur çobën. Deku Zodi Gjende Vola do të të pengoi rrënimin e çobës pikërisht ma që ata tentuan mërxuh me elefanti. Andaj është njësi viti i elefantit, ngjyra e modhe e çuditme për një arsye ose tjetër. Të afëra filluan të kishin ngjarje të konsuesi referencë. Oto kanë dorë 2 vjet para ngjarjes së fondit, kanë dorë 3 vjet pas ngjarjes së kësaj bëra. Për dashje edhe kur lexoni kandid të peqëndar san kur në vitin elefati, atë është filloj datë rëndësishme fort që bazohet në ngjarje, jo në muaj dhe në rënditë si kurse do tëtë të është së denjurë. Në qëmë kjo është historië, e qëmë nuk këtë pëjshu me temë të në tonë, për më të të regurë rëndësine kësë gjërënë. Omeri, rëndi allah të alë anhu, kërëmëri u dheqë në muslimanëve, i shkruan të emisarë të ti dhe të deliguarë të ti, i shkruan të letra, që në të kështë u dhëzime, kështë u dhërë, q Po miri radhëmauta anan nga e më shurtë ti më ndërmar. Dhe ndodhte nga njerëz të vonuar të letra, do të themos dizë se ky urdhër tash për shkak se ka thënë në muajin Shaban marekat vendim e letra ka ardhur pas muajit Ramazan, dy muaj më vonë. Tash e ke përshtyn Shabanin që ka kalu dhe ky urdhër ka shohurua po kish përsëri vit nashun, që dhe denkët u ti Abë Musa e Lashari r.a. nuh, i dërgojë Omerit r.a. nuh, i dërgojë letër, i thë, për caktonë një kalendar që i dhim vitet, e pas ta e dhim, mu i Ramazani vitit dë, apo mu i Ramazani vitit tre, e dhim qëtë. Ndë Omeri murë këtë këtë këtë këtë këtë e Abë Musa e Lashariut, e murë sërëzisht dhe i mbledhi ashabet dhe pejramberit Alehi Sarratua. Këtë u bëndë Omeri, i mbledhë ashabet për të konsultuarë Do të thoshni duhet me vendosni kalendar që në bazë të i numrojmë vitet tona. Por çfarë mëมาก për bazë? Disa propozuan që të merret për bazë lindja e pejgamberit aleyhis salam, e disa propozuan që të merret për bazë uh, viti kur është dërguar pejgamberi son kur i ka shpallë, e propozime të ndryshme, mirë po për propozimi që gëzojnë më shumë ti për kraha i dhe më shumë ti do të thotë më bështetje ishte që të miret për bazë higreti përgëmberit aleyhi sallatu e sallam. Andaj edhe më mërë për bazë higreti përgëmberit aleyhi sallatu e sallam e pasaj tharë me qëpar muji me fillu? Më iriti kjo është muji, qëtë me fillu? U edha propozime dhe kjo u, u apërvua pasi që haji është njarja më e ma dhe të këarabët që ka ndurë për parë. E kanë ditë Haxh, këtë kanë ditë që ka ditë shumë të haxhit. Atëherë do të thot, përfundon Haxhi dhe pas Haxhit muaji i parë është muaji i parë i këtij viti. Dhe muaj edeni jeni jemi në muaj të Haxhit, vetë gjysh muaji Haxhit, përfundon dhulhijja, shkoj Haxhi, muaji i parë masht muaj Muharram. Dhe këso ka filluar kalendari islamik ka vënë. Viti i parë me vitin e Hijrizit, dorso muaj i parë me muajin Muharram dhe ksaj, pastaj, ka Sazën, në ka pas, më basë në, Sazën, në të kë fuamën në ton e vartë lejua në në në më r comprendhe të në nd atë kontrujëusë eand ju eave në titë në në në nd na atë në krit butë lu Infacorenzen ide nd të më rije. Meqia në Preņe në Medine në Kë MPHK vëroj, që sjek fërë se pratë e a dhe engë nd ë dhe nkët të të të të për është më rije l Pri ABHK. To je së mundur as rije fërë për ne të më riketë më në rijeT orthë nelë apo Re Heinë që ehte nggjarja si nggjarje e karë përçil këtë nggjarja të trasmentu su të hë diteve dhe e kan qënua në shumë livra të për tygrë nërmoeninshme eh emtior farinhe disa mëte zgjerë chopizua atis ymët éenf Scheduhar nuk doha që ta keyache ti mni më të trasmetina nga se kemi të bëj me rethim kitor안or e jo me të trasmentin të Jogore sinjore Mirfo, po, përsoj lidhet kërrëfim me ngjarjen, dua që fërgjësisht, duke kaluar nëpër disa stacione kryesore, toa prezantoj ngjarjen e pastaj ti kthehemi ti mëson çka të bëjmë rëfimin e shpërgullës së pejgamberit alayhis salam si nga Mekka në Medinë dobit, që është mirë të kemi paraqysh me kur bie fjala për këtë gjori. Të ndërveprojë vetin ishas me Mekkë, Totot pejgamberi alayhi salatu wa salam kurrë nuk upret si duhat thirrja ti. e tij. Edhe pse reagimet e kurrëshve ishin të pakuptueshme dhe ishin të paarsyeshme, të pajustifikueshme, megjithatë ata vazhduan me terorin, me dhunën, me agresionin kundër pejgamberit alayhi salatu wa salam kundër çdo kuqe besonte në mësimin e tij. Yusufin skalim, të sponsorues, nuk kishte obligime. Nuk kishte namaz. Madje shumë gjëra nuk ishin të ndaluara. Prandaj në aspektin e jashtëm nuk dallohu shumë ata që ndjekin pejgamberin e Allahut, nga ata që e kanë ndjekur. Nëse të shohësh në se morën për bazë alkoolin, dy palë fenin, do sish nuk keştë përcaktuese alkooli. Madje shumë dallaza të tjera i shqështje vetëm krejesishtje, krejesishtje, e në delin me besimin, e brandshme. Një pokorajishtë dëshon që në këto të të në dërgjynë, që të ndalënë në dërbësuj në qëka dhe torturat, të adëshëvojnë. Dhe, fillu në tërturat, të lejhuna, e kështëmërat, dhe fillu në dhe presunit që ndë në ngushtën të lirin e besimit, ashabë për pejgamberit të Alehi Sallatuzra. Dhe pejgamberi Alehi Sallatuzam, mësht Në muaj të haqët, kër vininë delegacjonet shumë ta me buhaqë, që zonë të rase në të takoj me njerës që të kërkën të vend sërëhim. Kën mund të shkon që në nërëshëm ta manifestën besimin të ti? Andë i thonë të fisëve të rabbe, në një ujini, që të ube lëgha risale të rabbi, kush më më më në në sërëhim që në në nërëshëm ta, kën të shpallën e zotën në të mërë Sall, të gudzimit, në nëse pas pejgamberit të Alehi Serape Vashdimis shkënë të ebujajri të ebujajri të të thonin, kjo ështi qmendur, kjo ështi magjistar, dhe pëtushim se Kurejsht të ndërru, të gëzhin, me dëvërtit në amë të madhe, a otërët të madhe, dhe në nësë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Dere s'o pega mersë më mori vendim që, faftis dhe pa shkon në një marveshja të qëkënë të Taefë. Dërëk e përpikja partë për të të dan nga shqëtërëthimi i mekes. Orërë të dinë s'i u pritë në Taefë, u dëbuoja, u gurëzua, u rëfëzua shumë këqë, pas ta i tha shomë gujtë ti, shkëni në Abisini, për amëna Arabë shkën i Etiopi, të jeterë komplet, jo shtetë për po, kontinentë ju teater kultur teater 88 shkamp bëna tjetë e provojm mos po gjen dikun qasja është një drejt dhe është i drejtë ndoshta ai nuk na bon zullum shikoi grupi para ashtëve ofrë 10 vjet shkuan në bëshnik s'po shikohet kjo është mërzincë sa përpjekëti kanë bënë me rujt besimin dhe mos me shkaktuar konfliktin domoshta ata kanë mund të sa rabet si po e kam thënë ti Sarah Kan qenë popullë, interesantë. Nuk nuk ka, ja, pak kanë që është mëri me këta shëtë që janë. A të të mundë, ka qenë problemë, ka qenë problemë të më thonë, me e në në qmu. Problemë ka qenë, ka qenë problemë me e poshnu. Jenë vratë, dhe vratë, të më të në maskë, a fronu me e në qmu të kushë për. Kurë? Parzërëtë, të ashtë qojartë, pikambërësa. Kërështë kompromisët e dhëshëve, me elëshuë dhe velinë mëtë dhëshën mekëtë. Në me shkuë largë, qërëalishtë të gjenjë një hapsirë, ku lërshë mune me besuë, lërshë mune me e kumëtu, shpadë alajë gjëllë uala. Shkuënë në abisini, në pritënë atje, nuk patë problemë, mirë për erë një dezinformatë, se kërështë e kam përënuj së të amënë nga gzim i u kthyen mekë. Për çfarë? Sikose me në Krishtinë e hadh atë avë. Nga gzim i u kthyen mekë. Nuk kau u kthyen mekë dovon shkon te Prishtinë për i të rivisavë. Farma na sahme mekë me Abisininomo, larg shumë me mijëra kilometra. Me kalu detje problem u kthyer mekë. Kur i pa pikë person, ta pse ni kthy? Ta jarrëshvon na ndaj do të sjell një pokorej nëse marr. Kjo ndodh sikur po ashtu. La këna probati këtu ne kon. Tash që sinu provoj, ishte vërë, dhe i morëm vetë edhe disa me të tjerë. Grupi i dytë ishte diku afër 90 vet, prap shku. Ne kishim taktika të përgatitur që fashnim vetë në xheth një vatra. Dhe rsoa, në një vet për viteve, u takuam me banorët e Madinis. Ishin ahlu Yathrib, atë Madinia që ishte as në Yathrib. Z shë yg dhë nga përshypët mërë, në takimin e parë një grupe një përëh në islamin, në takimin e dutë një grupe e ndë me imen përëh një islamin. në pejgamërëë se më kërë pasë në takimin e dutë ishen në afërë 7-10 dhe dhë, bura e grafë dhe gjithë ta përbënë një familja të të dhe përbëni një familja të. Në pejgamërë se më në pasë këtu mund tjetë vënd të shraihim i ti, ku mund të shkon të të Si për sipërdorimin e dytë Musa ibn Umer atje me kërkesën e banorëve të Medinës i cili do të thotë me urtsinë e tij dhe i cili me matorinë e tij dhe me të vërtetë me mençurinë e tij arriti të që armisht më të përbetuar pejgamberit Ali sallallahu alaihi wasallam me ikthy në sahabët më dha ata. Një nga ta është Sa'id ibn Muadh radiallahu ta'alahu i cili ishte prezierat e Medinës dhe ishte një shumë autoritet вопросы iNESHQE hak ndat një njëtë pëj dë një në një cannot të retë më g길 nja që kanë më nyhë påillikën sp хотите. Në kë shqë litë më valin e në mektë të pumpë ndë të mosat ebni bum露ën. N durable në maish e në qësh dërsh në botë tësht nënë kapër misi të të, të për mëshësi. Fjale aty shpata. të shpatat. Kështu i të nëta, me shpatat. Shkajib me gjithës, e aty është Esaad ibn Zorara, djali i halës të, për djali i tjezës të Saad ibn Madhët. A i shtë të buë muslimat. Dhe aty ullën Musab ibn Umeri, një grupi njerëz dhe të të, ufëllët e për islam Musab ibn Umeri. Dhe Saad ibn Madhët, pa për rëthënje, dhe pas njërë pardërën, thë i këti dy opcjone. Nësarabë me që thë e këshin më këpëritin dhlerë. Në këarë mosafërë, sënë thë meherë deljë ashtë, e këshin vlerë më këpëritin. Thë im me sukut, vë im me në këruqë. Duh i këti. Ose embyllë, ose dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d alakotë këtu kuptime të dhe besime të nëtë. Mosabë i shte iurë, sëta halë i shte i menë që e ka ditë pe ega ndesë më kërë e ka që në dhime në nëtë. Dhe i dhaë, pëse jë dhe tretën? Ti dhe dy, pëse jë tretën? Për ta dhe një opësën tretën. Nëse së pëllë qenë, mirë, së pëllë qenë, unë i më kërë pëllë që në një rejtë për të të të të të të të të të të Khe ishte, s'monë Allah, të më gudzimsh nga mosak i mjë miri. E i tha në regurë, qëlla shërëta? Tha të të të mëj me mëndëgju. Nga më, më që për thamë, in a a gjembek ke kelami, nëzë të përqen fjuala jemi, këpilë, e pranën. Nuk të përqen fjuala jemi. Edhe që ka përftëj të duket, e dëmshme për poplenë tënë, unë i kape plashka, dë shken me keme. Sërë i këta. E Hablsat i.라고di s ноzzonor nuk shtek ez e عند eur sab own tuzman, hamteraj. Tuzmane menkere i yaman, Akohlat, zmaraj me ke sobbtis kjonareesh ofra po tes b up high qysilean, dhe nahtë me tuk jub të nadan kore. Në çakot kori dëgjejë së zakonë në informatorit con inje ntriqë këtën konflikte kur dërmësohet argat e shirkat këto që shlargohen edhe mundësut komunikimit të përditshëm shumë paraqykime largohen shumë probleme largohen problemi është se kur na komunikojmë dikon nga larg dhe përmes dikujt dhe ai dikush është që ka përsadur kush çisë tani dhe ai kur përsadur kush që ndajti e këtu është problema pra është më të kushtot rruga e ndërmjetësimit më rahat dhe më i lehtë bëhet mirëkuptimi Gjithaqoftë, ormeta prishkata me prishkata. Normaniren prish mm. Zuri Spoter. Po koroll vendoj pa majë dorën. Dhe u bë musliman sali më mor. Meni dela. Dhe jo mësliman, thjesht, po, kukavdek, më sipani thjesh vëdhni. Po kur ka dhënë xhadi më movave, është drejt orshi Allahu që devani. Nga mazhtia e këtij njeriu atë. Si qson Dryshinët madhë ka boj islami të këta njerëtë. Kjo është, dëmohon, për për për vjetë nga një idhujtarë, armik, me shfat, imdjek, asëhat në pejgamberi, për për për për vjetë, në nduash, gjështat vjetë, sëtët vjetë, në njëri vjet, cili, në njëri cili, dridët ashe i zori për të hollë. Një njëri cili, pejgamberi sallallahu a të zërë në gjënavë dhi etë në majetë djishtave, Atheu, pse poeziar a sure Allah, pas qomban ku me vendos këmbën nga prezenca e modhe me lekëro që kanor këtë njerëzin më shtin dhërvdha. Çe ç'kjo është, po nukota pejgamber tani është ato sa. E kur sadio bo musliman, mor funjosha, u pregadet me dinjë, u po e gatshme me ard, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pandaj pegamë santash e kike që të rregullo varen dhe e kike që të vë vastrimin. Kwek më ke絲 me! Dhe, lehe, e për është Tëlejë që ndjë për Shqe. Hrë dhu, NjëC, ka me në nga meqëja. Një të për është She, va, të tjere, kekët. Të dhu it të të për ve史 këma se që ne omë e për Жqe më ke të për është të saludë është më ndjën dhe të ëgininem. A jëndi she dhu. Njërë dhjë, chi farimit legës me të shë po të që që mustë u të që për të shqe alje kërë duhe renditje të kërë ebu bekri, radhjallahu të adhjallë në mëto. Dhe të vinte të kërë ebu bekri, të konsultu, për të konsultuar, për të bjistëru, e kërë të afërëtë. Një dhëtë e rëdi, të të ajshë, rëdi alohana e rëdi në këtë të për zakonëshme, sërë zakon marë këtë të dhë. Ishte dhe të të kohë e pasrërëtës. Dhe të meke, Kua e pazrekës neshte kohë pushime, kohë qëtësie neshte si vapë e madhe nuk levestë të asgjërë. Ardhja ndokujtë me e turki të dherën në kupton të zekar me në halë të madhe. Se do nërëthërën atë zekar nëshmes djenë kërkoshë. Kërre pa, përgambirin sallallahu zemë ubeke të këtërra, të pas kërme të vërtetë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Dhe pejgamberi sassim, ju të këkë Bu Bekri dhe kur pa të, bjetë të ti esmaja, Esma binti Abi Bekër. Aysha radhiallaha, Abdurrahmani, Gjani i Madh i Bu Bekri, Abdullahu Gjani i Tëtri i Bu Bekri të të mite ti. I tha pejgamberi sassalam, është akhrij i janëk, ndëzër faminejën jashtë, se kom një lajmë, më talonatë, lajmë i madë. Lajmë i nështë anë ka vendimet më të më dhaja në historinë e biografisë e pavërtë ali sallallahu alajhi wasallam është optimi më i rrezikshëm i dërbon ndonjëherë këtë rreziqja bëi fjalë për yesrin e Muhamedit ali sallallahu alajhi wasallam vetë dini madhështirënia e rrymë e pa e pa vëmendshme mund të kushtonte me jetë nuk është thjesht i thau Bekrit hum ujalu ke rasulullah yesmi atu On me な ndome nis t'es finitin, përndre ni nis o звонim. God b verwës paid latsi, ndispo descendur ndispo a dobi. Pespo nero le parin만 pues sem trenurè t'es finit. G coldoffi këndispo dë bëti. Kënda që coudu dhe bëti këndil e dhe të dhe të zë dioitoka të të ndispojnë Dre tëайт éhkore jetë ze rës përni. Isaiah살 ndodme kënden pëndke pëmbaj e brëti higjera. Zot e çelë ualla ka lejuar që të shpërgulem atë. Që Allah e falë Bubakeri thësta. Pastaj Allahu ruan. Kërrësi kibam, kosa refisto. Kokto me vërtet shumë probleme të vogla që Bubakeri sikur zgjohu, familja e tij pasunia, shumë gjëra mëke. Gjithë ta jerë. Ta është këtë sohba me Rasullullah. O drejguar Allah, më ndero dhe më mundsom në shahim mundësëm që të që të qëtë bashkë ullëtarit në këtë ullëtimë. Dhe qanë të bubekri, radjëallahu ta'alan, e aisha thëtë, kur së ku në pa një tem njëri me qaj për gëzimja të. Tëne bubekri qanë të për gëzimi, se, si duket për po jepat mundësia me e shëshru pejënberin sëllosan në ullëtimin më të matë të të të të të të të të të në të në të në në të në të të të të të të të të të të Andaj, këj kanë berësën të ta, e kje shë që rinë, përën, të i aqë që i marë me mua. Atër, thë ebu vekri, radiallahu ta'alanë, tha, oj, dëgurë e laot, atër, atër e kanë pritë kërë, kanë e të gachëm, si, ka, si kanë zonë be e fasë kjurën, e kanë ditë. Andaj, thët ebu vekri, radiallahu ta'alanë, tha, oj, dëgurë e laot, unë i këmë bogati, dy dhe dhe dëgachëme. Kër thuët dheve të gashme do tëtë, i kanë mjetët e nëvejshme për kalerim, e përrullësim, e ushqim, gjitha i ka. Në dhuë në gashme. Në dhe përpikamirës tëtë, bitë themen, aje që mëja që bëh me qmim, tablej, njumë madhonë falë. Dhe Bekri, kursante, kjo, regi, par, bithemen, qmim, dhe dhe ebubekërë si kërës të të përpikamirë, në kështutët mërë fundë të kjo, së ka në gosio tëtë, në regjitë t familjane vetë. Do thotë Esma radhiyallahu anha kishte më afru ushimin. Se te gabonë saqë ku dul dame katë. Edha në shtëpinë e tij Aliun radhiyallahu taala. Se kurrën që xin vendos që më mbýt pejgamberin alayhi salatu wasalam. Pa edite ata ai komunist. Por gjëja e vëllai shpall me pejgamberit alayhi salatu wasalam se do të do një, një gori e mova sontë shëmbosleja mësë të kërë, për duhe që dhëkë të nërënë të që kërëgën të, të vëmendë. Andaj i tha lii, shtri në shëtë afyrën të të në dhe rëkhtë din më gjësënë. Nësë ashtemë në nësë pejënë nësë. E morë i bubekri. Të në, të nëvozë, i se atje, për në në nërëzë këto në për për të nërhozëtë të ndë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të nuk gëtë për në deve me një herat. Deve të nisi, dika tjetër, jadha dikujtë deve, ishte qëban me pare, këngur. Meri të deve, edhe në nisim këdrejti, në prët këtu, a në prët një ava dhe dhe dhe, në në në cëmërën si të në prët Ndërsa, në neve. Ndërsa, pejgamberisë në Gukhekërën, në nisën, nga se mehë medinja, dhëton është në anën e veriure të mehësa. Ka jemiri, kundër të të kompletë u njësërënë. Dhe eczi në këmpë, pëse në këmpë? Se me pahitnë deve, i këkshpa, dikosh, këtë hënë, për marim rungë. Në të tëmë, për marim rungë. Po më në të mërë, po delë për në në në në këmpë, me këni arratë, janë komë. Gjë ka së se dhepe të që ka, ka manë dherë në detajet më të imëta, Deri sot, me një an, dorësohet këmb me një an tjetër. Deri sot, portuan afër 5000, sipas matjeve të asaj ku, kuot afër 20 kilometra në Komkanezan. Nga hmitja deri sa kanotë, një kodër që në moat e asaj kodre ishte një shpellë e quajtur Shpella e Thaur. Shpella e Thaur është aty një shpellë dhe smetime, një gjetë në këmb ka ndërstimë që i kanë bërë disa një gjetë. Në kom kërcell, por jo ejes normale. Esë me ansurat e këmbëve të tij. Nuk ju shfutosh kështu me esë, apo nuk shputa, është në shfutar. Esë me ansurat që mos diën gjurm këmbësh që është ngjirë sjellata. Kur u ngjit sjellë në shtelë, e errët, do thotë dë Abu Bekir sa, pojisht Allah te Rasulullah se të devet atij subla kom promesë. Amba tash prit Allah klem ti një palë atë konë jorpë, ko akrap, ko razë, ko ojq, çfarë kuft? Unë hi fare. Te rektor i heraftë. Ju nevojë radhë Allahu Teala-në, dhe, ja dhe sovrimë, pas se çë rregulloi shtëpiën dhe i mbylli dësovrin e pasportës, do të thotë akraf, do të çka e siguroj, ja e pirë pejgamber sallallahu aleyhi dhe rasulullah mundës me itash. Çi organizu 6 apo për gjithë pranë pejgamberin alayhi salatu sallam. Anavei atë esmoja e binte vukë nërsa gjali ti, Abdula, të taj, Abdullahu, dha Abdurahmani, nërë në lajme nga Koreshën Mekë. A përkot, pejgambere, sa nëmë, ku përkot, që përkot, qëra përkot, dhe i asilte në atë në lajmet bëbësë jet në shpelë. Që të thë në, që të përkot, që të sëtoata. Nërsa që bërkot, dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Lëvistë të ndritim të shlellës që me anë të deleve me hunë në gjurë dhe këmbët njerëzatën. Andaj, dhëtë etës të masyri, në shkënë të maspari kush, gjallë e më bekë, qënë të lajme, në atën. Dërsa heret në më në gjësë, i dherganë të kjëtë delit kënsë me kulotë në atë benë, dhe delit për hopë në gjurë dhe njerëzatë. Organizim të maksimalë në atënë. Skanlonë sebe pëndërmarë, skanlon Dhe bëja e bubekët bënd të bukën dërësa qëbani lërgën të gjurëmët në wasësët të qumësit, këshë në ujë për, -për qëmësht, dhe japë të qëmës të dele vatë. Dhe dhe nëshënë uënë tri dët në shpilë dhe të ndërdozët edinin se ndodhë që nëndodhë që realisht të afrojnë kërështë të meikës edhe të këtë shpilë dhe dhe përgëndëri s. s. imbjullë më në shpilë. Sahihul so, Abu Bakr radiyallahu ta'ala qiseta ah çift, saq dikush pike veç qom me qur. Mund jo çu me qur la ala la ke shport. Në koha fokë e jan dhe aq fitja e Bakr, po vërtet jeta tash çsoa. E këtu është dhëfimi kuranit apo. Kët pjesë e ka porzie Allahu xhallam me për mend nga katër fimi tjetër. In diakul li sahibih la tahzan. Kur i thon të shoku të vet, mos u marr. Inna Allahu la Edhe, gjarës, edhe kjo sa loja ka përziht vetëm kështute nga terrsia e gjoris edhe kjo korësia. Por ne po informojmë të patjetër që pastaj të kemi mandat kalim tek tek do vitat. Ata u larguan, the first sight ve gabërisën unis, me work in track në këmb, tash në anën tjetër që ti merr detyrë të vazhdojmë tutje punimin. Новоstim që së shajta ndërshma Sot shoqë, edhe një përpjekje gati të zihet, gan al-Suraki ibn Malik, i cili donte mëshkëndimin e Qurayshëve, 200 deve kush bien laj ku është Muhamedi alayhi sallam, 200 deve, sa dia para atë. Sa dia para, lemërat ku. Atë. Që kreshnikë se devje, gjithë ska si devës, ratku. Këto pasuën shumë më vde. 100 deve për peqalera, 100 deve për Buker. Kusidan ku janë tabura. U tërbuan ku rejshë, të pëdin ku janë, nuk dhërin që apë ndokë. Tha që Ebujgjeli shtë e shtë përë, tërkitin ndyrë të Ebu Bekërit dhe dhëllë Esma rëgjët Ebu Bekërë. Ishte ereo dhe një vuglë, për, po, marrin men këtu e sësune, atë jetë ek familja këtë plasëm ka shumë dëbik të atë. Dullë Esmaja, Ebujgjeli shtë njëri shumë autoritiv dhe ishte i tremi nguzim shumë, burrat ju kanë të, ju thëmija. Ka edhe të nesmajë dhe vajëske femënë. Ndërse Ebu Gjehli të dhëhë, ku eki baba? baba? Ku e di un tha, ku e baba? Ku e di un ku shkom baba? Ku është baba? Tha, nuk di ku është baba? Dhe Ebu Gjehli, zot i qënë në ula e jatë dënimit, gjehnemma tëmë. Njera shuplak esma sërë djallana, sa që jë ja këpu të vodhën pëjvejshjë, kështë këndës me të imanë. Nuk të regajatë. Er babë, u bë këtë puko hafa, me sti vërbat për së robi rogoz e familja. Sa koshte u bë akri? Nuk dim sa koshte u bë akri. Ka dalë, çysha ka dalë, ju kalon para, pa kush nuk e ka marrë me vete. Ka se ka thë spekulim, donë me ditë, kurajë të mekus a ka marrë para, s'ka marrë para, s'ka marrë para, realisht po shkon lart, ka marrë para lart po shkon. Shikon në mendje presinë, këtë mbylla vjaznë. Dhe tani më lëndën e bukuhafës që atko ishte ende mushkë i lëtarishte. Dhe i frikun në emocione. Ta ka dore Ubekrit, ke çka pasim ka mos ka lën kurjo. Çfartha është as moja? Haj, ai që ishte vogël shumë. As moja tha. Jo pop, krita i kalon apo? Tha biri tash, ta nuk xhitë. Po donte më i prit, por atra jo mushi qesën në gur, embulën me një me një mëndafë, dhe prekja, a i prekja, të fa, kejtën are, duke si are, e tha në regu, pësë në ka shmullarë ka përta. Edhe këtë manipulim, e edutaj, esma vajza e, e bubekër, radiallahu ta'ala, ananta. Dhe kështu sësillin, ja me dhe, pegamëtën të është vazhdej për Medina, rrugës, pasë për pjekën, dhe u aframë të suraka e bëni Malik, në ruar, mjaftën të me i pa suraka, dhe më lemru kurreqja më i zon grua. E kapëk pa shasë rokun dhe thotja rasulullah pothuaj e dreken al talab fa kërkuosit në zanë erdhë dash sa pikam është në fat e bubakri lexon te kuran s'te kokë fara të. Me zot e kuran vetë nuk shikon te fara kush po vjen edhe çka po bën. Prapë thab bubakri ja, rasulullah Gjëntuarë në zunin, nërsa e lezën e Korani. Hëtë të tretë! Pekamberi sallësallëm pëjë lutje edhe u përblasë soraka me gjithë kali në shketin ku sharruan këmët e kalit dhe aj vetë sharruaj në shketin. Kër e po këtë, e dintë të se kjo është e jash zakonçme. Ka prejkë, ku zëbëm e prejkë, që ata këshin frikë. Atërë i tha, soraka bëjë marikë, Po o Muhamet, a diç kë shoqte i jota? Ti e ke bukton. Tha më shoqton nga kjo e un i verboi kurrë shtojva. Un e i vësuam shumë kthena, edhe kom ju thon, kët rrugë mos e njeh ti se s'koksat, diku tjetër është kanë ata. Dhe peqave dish sa sa i thaq sura qes. Ti kimë moj kok kurorën e kisras, mbretëzë persis. Ti e ëstë domon më shumë se i imagjinata. Ti vetë si komo kemë vendosur e pamë kaqsonu për andori për çu ndodhte atë pas disa viteve kështu ndodhte atë mesrapa u kthy vërtet e kaqsa për Medinë deri sa arriti në Hafiz Medines. Në Hafiz Medines kur arriti u stacionua për një pushim dhe aty ndodhte xhamia e parë, xhamia e Kubas, saqë është pjesë e Medines, po atë ka qenë jashtë Medines ka qenë. Donvon e ndërtoi edhe u falat të spari E njës, pas taj në në njësë pas poshimi, vazhde mëture për Medina, ku pa të qime e gëzimi madhë. Dhe Medinesit nuk e njëf një për pejambere nësërë, së shumitë nëse ka po. Nuk dhinin, a, është kje pejambere a këtëri? Dhinin, se nuk dëllën ka pejme, dhe në mosh, eshte afer me ebu vekri, radellë allah të alah nëmë. Dë vjetë nështë me njëve, ebu vekri atër. Pëjambere një i hifë sër Po kur galave pop, se se u bëkri Perun e pejgamberit, po e pyet po i shërban, e than çuket e ka pejgamber papa. Se këy po i bënin ismat, kë koga domosht po i pritin ato. Dhe kur hyni pe ka basho Medinë, vrafuan domthon të gjohtë të vloj. Dom njerëz me pasuni në Medinë me, me, me namë me autoritet, me kopë historinë e devse pejgamber son, për me e ul prast të pikëve të çiu. Çerialisht panante katata pe gambelin sallallahu alaihi wasallam mesajuta de uha fa inna hum ma'mura fdone sa ordnuma aste gameso sa montitor te do te mio monitor sa sabeliume po kur in medina el shay thalen se oshtu dhizni kushtet e bash kum unola dhe hyrin medina es e kaloi shtin e kala pallat e kala deris onal tek sopia ev o yubul ansar falahu taala ev o yubil sekret i pagnora putononat tek s'sadi b'muadhed tek fyesh s'sapi aqti postele unal dikush i hes se kam prit edhe ktu ko do vjet aty unal edhe pasajvol dhe kjo u b s'sapi peqamber san per afër 17 muaj peqamberi sa me kanajt nga shtëpin trashmendimete duke vetë somransi kanajt domthon diso muaj tek ayu na sari qe sahabiu i njoh radiallahu ta'alanu dine sa ndot u jamia peqamber san ndot u s'sapi peqamber san pran Jamis karatek po e buju në Vlorë. Kjo përgjithsisht bërove me shumë detaje të tjera që ka ky drekëp, mirë po hijrëti pe gaberë saosen bashkë jori e madhe, dhe fund shumë saj, thash për bon vetë në vet, dobi të shumëta që ne duhet me të kalu di më duim pistolet të kësaj jori apo. Prandaj nuk u mora shumë detale, u mundrova shumë shkurtimisht, sepse si jori me furnancë ti sot edhe më duam tek drevit Mirë pa e që shperënseshme të ndërruë dërruë dhegëhetë është që farë dobish, praktike dhe edukative mund të marë në nga në gjorejësit. Juh ato historike, juh ato të një në gjorejës dhe rathimit interesant që ne vina duket. A së ka shumë detalën që të trukës që mund të mirën me ligjeratë e ligjeratë alvesht të transmitimi në gjorejës. Po në në në në interesantë A janë ona praktike dhe edukative që ka të bëjë me ne ata. Hidrejti ka marrë fund të dhëruar roza. Një kuptimin e gjarjes së mohës së Gjori. Pejgamberi shoqërovolt ka shkuar në Medinë dhe ai ka vdekur alayhi salatu wasallam. Por djoda ka mbet aktive. Ka mbet më dorë shkollë e vazhdueshme që jep mësimet e saj për njerëzit për rritje. Dëzordja e çosë së Gjori gjakëd të vërtet me përfitimit që dojdojshme. Ja munduar që të bëj një përmbledhje dhe një klasitikim të dobije që mundësisht ato kryesurët mësnaikinë. Që shumë një në. Mundë që thëmë me qindra dobij ulemat të kanë zinë nga i gjeretjënë. Me qindra dobij, pa e të pua. Që ditë qëfar kanë zinë. Në gjare shumë më anëtë. Nuk kanë gjatë më shumë se pasëmë ditat. Dhe sa traditë vë ditë disa domene që shoq pasëmë kasvot. Ngjore pasëmë ditë, por je dytë është. Si ka qen, e tu pejgamberi sallallahu alaihi salatu wasallam në 14. Ti ka gjithë një kaçënji je tani. Alaihi salatu wasallam. Por thua se mundu më ndonë me, me klasifikuar në titull, në kapitull, kët ngjarje. Për çdo kapitull i ka pasur nën në tituj të vetë të këso i njore të, të modhër. Kapituli parë që të me përmanë të ndërdozër është kapituli i besimit. Dhe dobit e besimit dhe kuptim një ndërdojt i besimit që vijë nga njore e higjëretit. Qëllë a gëtu? Shumë të janë, pojë përmanë një ose pionë të ndërdozër në ndërdozër në njore e higjëretit. Megjeneri sallallahu alejhi wasallam çartat. Lamsollë në atë rregull se çilla është baza themelore mbi cilën ndërtohet besimi jonë. Baza kryesore, themelore, më e rëndësishme, styla kryesore e besimit tonë në Allah në është të kuptosh se ti Allah i urdhëron nga një Zot që është i gjithëfëqëshëm, i mëshëshëm dhe i osëtë. Përsa këtimi këtë i reacioni është shumë i rëndësëshëm dhe vendimtarë për gjithëtës zërëthëm të mëtë të jashëm të besimit në Zotë Gjendevala. Gjithës këta i lehëcojnë, kërë përsa këtë u në të pozicionës i kështë duona. Andaj, të ndërlëzët. Thatë i Panjëuzi, Rahimullah. Në kuptim të thënjësti, pa e citu, po Meditohi e higjireti në pekambej, të dëg në shashkë kualiteti i rëbrisë këti njeri, në izhut i gjende u ala. A. Në nënën fara rëstekti? Kësh e ka dërgu pekambej, të dëgjë, ala. Pekambej, po. të më oko në halë, familje vetë, e ka pospune mirë. Po, me autoritet, me ndikim, me rëstek. Më titë më të thartë, i sinqertë, i besnik, ku i sigurt, i mirë, tipi ka posa. Ek ka përlid Allahu jollo ka un, në xh. Tash ka xhajoj. Posa ka qëmu, me u, ma, me ku a kumtush po në Allah çfarë do vet? Ja problemet. Do të ka privilegji, kalojnë, kalojnë në dënë, kalojnë në gardh, kalojnë në shtypin presion nga rëspektën në në qëmër, indrëshë gjandja komplet në meke. Nga pasurinja në varë frinë. Ekshë në bra. Allah e Kadërgërë, indrëshë gjandja. Pëllua shkifje, pëllëra kë guzatë. Pastaj, në zotë të qëllë atë të të të shë e meke. Mirë të të bëgjauzitë. Njëdo koshë, njëdo koshë, posë të i burë çfarë që më thon? O zot. Til që dërgu. Për shkak të nisurit tënd, gjithë ato lagjë. Ti që kushtesh, ti kimun si këta mëratu? Si kimun si pse u dëtur me dalëva? Pse u në me dalë? Ne dalin këta. Pse duhet u në kështë kështë me, me dalën në çmop? Pse? Zambra njehë këto çfarë folem mendoj më mirë. Të gambërisë sa të dëroza çaka. Kërështë të këmëtë shkëtojë. A ka mujtë me ebojtë Gjibrilin kra, ten meke, ka mujtë me ebojtë. Por pak vjetë, një vjetë, dë vjetë përë aksë në gjarja, ebojti me borak në qilë, lë. me borak në qilë, me borak më të kafëshëm, që tha, u thonë të me shpeshqivitës, me rëmëmësa, ebojti në qilë. E të shkëtojë, të shkëtojë, shkëti. Gjistë të këmëtë në kuhtët Si është atë si ah, që i fikave verse. Si la gonta? Ah, si kushera, gjon një rob për ball të porositë aty qi i bindën se është i, i urtë dhe i dishëm. Edhe Allah pse po i thot, tash i jën kështu, e tash kështu. Prandaj, në sinin mali pa dijëre të. Mbasu e dukaut e robit te zotit që do t'i daluat. Kur ai sakton Nuk i tëknë robe i me kontestua. Asë caktimit kësmenojik që është kaderi, e asë caktimit shëretik që ënë regullët dhe dispozitët që ndëmsimit të shumë të pritetë të në. Ska kontestua, robe i ndëgjamë, pretë në meke sën so ditë, porrizikot, krejtë përshkojnë, ai porrimë. Përretë leje aftënë. Robe i nuk le misë pale leje. A në mëre këtë mësim të besimet, mësim të malë të gjëretë që i thaë, Epo Bekret, udhin Eli, e li, e ta është erdeja, ta është më mërtivizmë, para kësaj, s'pa lëdizja. Kjo është robin i, këtë si të luadhe e zoqëm e uala. Mësim tjetër, në, në kapitur në besimit është gjithja fuqeshta. Dhe, dhe e pahër madur, në pahër me duhë me asë në situatë me Zotë Gjellewalë. Të ndunëzatë, këra me përvanë këta të, të kësebepet. Një kapit një kësaj është sebepet, pa tjetër. Në nga veri, a lehi sratërësatë. Dheve të nëvëri e vetë njëgë, në komë apo në atërën, të në kërë gazetë gjithë, gjithë, gjithë në këtu. Indërëmori dhe prap i arëndër shpejlë atërë. Pra për jështë shpella. Në aspektin njerëzorë, dështoj planëja të. Në aspektin, nëse ti më noshë më i këtë një këtë një këtë një këtë, Këtë se veveve të ke marë, këtë shkëtë të ke nërëmarë, edhe të kanë zonë, dështoj... Korejshtë, më i kësë erdhen dhejër i te... Shpella. Dhejë të shpella erëtë. Në të të të të të të të të të të të të të të të të të t 500 kombinacion. E çai ti kë? Do thot kalkulime në kalkulimet e mia zure na, na. kafën. Do ka të thosë ju shoh ta polikon e kombë me çyrën. Dashaftë gjasë po thot inna llahu naana. Bajë po thot pa Bubakar. Shikata merre për dy vjet, që Zoti u është mëtar i tretë. Ju gja kopër ato. Do thot ti shtendoria të qort dhe oksuritësh të parëzikuame mes asaj që quhet sebeb edhe asaj që quhet zot xhevlevanat. Ne mund kimi vjetë të ndora si duhet mes asaj që është sebeb edhe vendimi atë që ka qenë sebebet ato. Të ndodhur msimi i besimit kët kapitull, kapitulli i besimit që marrë është se sebepat nuk i t'ndot me kuptuar drejt. Në vend që të shqiptuosh shumë keq çdo gjë. Andaj, kom shpresë që kuptoni drejt. Tremorja e beteve nuk është për të shqetësuar, si mbast kuptimin besimit. Tremorja e beteve nuk është e drejthëre me suksesin. Me shkak është të drejthër me urdhën. Allahu ka urdhëruar më së bete. Para ti morëm atë. Jo pse ne mendojmë se shkapejnë atje. Jo, mendimi ju an të zemrën te të korikomet, jo të sebeper. Amba Allahu ka thon, ti ke obligim këta me morrja. Punë jote është kjo, e punë Allahut është suksesi. E la mendon që në me punën tonë e lëvizim punën Allahut, lidhjes me mëzvejtë. A kuptove? Ti je i urruar me punu borçeki. Allahu Jellal uala t'merrna me përgjësi pse s'ke marr sebeper. Patë, më parashikoj se ari sukseson. Të shikoj tutje kaçte. Ja, ti po na thet sa, do të veç kaç patë. Ku e podosh ti? Po jamos. A kokë duhet? Jo, labot. A jo numri sa osht të të kujnash, as të joti. A vëmë se vetë kënaqëta më. Allahu jande vota draza. Sa ti po jozë rahet në atraf. So so il levé zné but arkat aty çosulën atë. Që sasht thirrë për menajt, nuk bën merë, kurse u fshitarën me lviz. U fshitarën me kusht, me punuar, angazhu, po angazhu me angazhuar. Punuar angazhuar me diçka tjetër, i përmes diçka tjetër, ju përmes zëmës së besimit, se nuk e duron zëmra së vive. Nuk e duron. A daj Cjo është në sot historinë. Jur jo shën tren i skajsë i së vetës, i shkaçeve, i i i i mostrave të marmorit, por el ju jeri vetën. Morëm sot atë. Fshambulli cili vajozi për kat, Allah e pagëtsa. Pagëts, më shme të ka dhënë ti, era ha. Ti thua po very po moh, a për shaka. Po is ma nsurtë vetë Allah, nuk po is me kom, te gabelë ma mot. Më të ka të dhërinë të në mosë, ti të dhë në mërë së bebetë, ti, po! Por jo, kjo më përdi me pësejë, të një me imanë, më, më përzi kjo më përmënë, jo kjo. O si përzi, dhja ndarësënë. Musa a. Israëm, kër shkej me folënë më Allah në gjemë dhe uole. Më me, në meditërënë e për këhë gëtë. Kër shkej Musa a. Israëm me folënë më Allah në gjemë dhe uole. Kër shkejë të Allah në Po Allah, më shfaq mua që çheu në ty. Kush e kërkoi? Kush e kërkoi pamën? Kush e kërkoi? Musa ai çfarë? E, e kuqë shfaq Allahu. Fa lamma tajalla rabbi jabal. Ju shfaq kodrës. Çfarë zati po djauzë? E kërku Musa e mur kodrën e Murab. Ai kujt do ni shfaqet? Ai kujt do ni ha po këtu. Ai këtu Sa shlat duhet më meditua. Hajire! Ku e kërkon ti u? Ku e kërkon ti? Safa e merra kërkënda. Brafai kushte për prit. Realisht kush do as me jetë? Jan Safa narmë, e merra, ti ç'të e ka lib? Ku e ka jetë? Tekon të sapis. Ç'atë? Tekon te Ismriti ka jetë. Ka lipa, ku se ka lib po thon. Me të kallzuçi ti i kine ngojt. Ai të kallzo fu kine jetave. Jo të mi kallzo as ti na u. Sa ajo, Zotë, gjeti, gjeti, jo Ane, e Т hasil në PMek know, ahë e e zgjemi këndë në komtë utë të që qënë ndë të në gjithë këndwë? Të ka në do, të që këndë! Të që që te ris lingu në me të mej links, shu su su su su su su su su su su su insë. Të gjithë me ë gëtanë të elduk, në të lu i të ti i qëtë e të dinsë, Mjë � i të pënsë, në në qësi me plo e në qëtë finds, në jë e mojンパoo sem në të të toppi, E të alë kënd VSF i t i ndojnë a pozicionit, rëhatë jë më të. Ajo është të urtë. Përëndaj, në ajetit, ku Zotë Gjenduwalë të ndërër dhëtë për shputje ka bukë të në këngjarje, e ka bukë këtë shputje. Aso të të lesan të se bashkëtë ka shputje? Kërë për në bjodhe Gjenduwalë të që fa thëtë? Wallahu Azizun Hakim. Me këta dujamë të nëjë. Azizun, qëka është Azizun? Ajo � Dor, të të Nuk në këme vendosë kërëksë për rëtë në Muhammed e Semiha, jo, se ka një Aziz të të që vendosë. Edhe El Hakim, ajo është urti. I në urti. Ajo është në basë të urtësisë të ti. Për endaj të, pra të këptësh të një shalange në valë, të një shvjetë të tërënë. Të të të, dhe pasë në basë të dynjojëve, të, të përcaktësh poziciuën e raporte të që kërë është që është qendrë e besimit në islamatë. Kësht të të të të të të Kër qëmra që kërë? Përcaktimi kërë është, është zote, dhe për qëka e të zote dhe për qëka e të zote dhe për qëtë minarë? Kërë të shmë përgënë, së është në këtë rastë. Në, rast. në kapitlën për nga kapitlën e rancëshër të kësë njërë është, kapitlën besimit. Dhe më do, nuk levis baleje, indërmër se bepër, On nuk shërcet sot kur ajo ashiç po funksionon, gazetesa së kombu për më funksionon. E kombu me një copë do të funksionimi ndërkohë di kujtën dorën. Andaj inna llahu ala. Unë nuk e thitë morav subhanallahu aziz do të shtoj. Kam u mënt pe ka mësonë u bëkë. Nuk e ditë çu sharan ditë te Allahu, kishë un shefum shefua po. Jo, do të se ka pas balë djeg. S'kamë ke di çu sharrë, e çu shkuan. Unë e di çu komo tama. Çe. Në kër këto, innaallah me anë. Nuk të më skinge si në rikë për për mënë të më mëni, të mëmë se nir, bebe. Nuk të këkshtu. Kërë janë të të kontra të finalizimin, të te ke rezultatët, innaallah me anë, këto do të më në të të të të të të të. Allah është me në më. Gëni kaar është në nëshë bërë të të të të të të të të të të të të të të të qështë të të të të të të të të të të t një në bëhë asë që ti menësë duke në kona përë. Se ti sjekë me përcaktu, ti e këtë me ndëgju dhe me respektu. Në të stacion të të higretit, të ndërhozëm, dëndëshesh, adhurimi dhe rëbnia e pegamberit, në sallallallazë në kët, në kët, në në zotë gjellonë në këtë në të më të më të më të më dhë. Dhe gjithashtot, nga, Kapitulli shum të shumë të kësoj që delë, mundshmi marë nërëtë të pes du bëji për po këfutë në një kapitullar. Kapitulli të vesimit këho shumë në këndjë në gjari. I përmëna në 2-3 pikë që ishkëputa në fjallë të karjuar. E dhume përmjur me një kapitull që për po e fillojnë, për po dhume vajhru pas taj në në në një gjërë me ashë. Kapitulli i sebebën e në të në të në të në të në të në të n në të gjeneral në shpërngunë pegjëmeson aq çortos do të dalë shesh edhe aq mirë visualiseruar edhe edhe të dalë kulluarshëm koncepti i së drejtës fjalë që kush nuk e merr vesh kët koncept atë bashkëngjërit viti e komandë të këtratë un po duajmë juaj lezhu si shpejt Në të në disë përsebepëve, kërënë, hëllë, përsebepëve, hëllë, përsebënë. Në kërënë, përsebëve, në kujtëshënë përshkoqëtë, përsebepëve, në mësën të trafërë, për në mësën të rëtëpërë, e në gjithë këto, në shumë të të të të të të nuk e në kundë, në në ke lëveznikënë, në të të të të këtë të t E për shukën, do për e, pastaj, trans pastaj, në jamued. që më shokëm me të meskua. që yonjë Morë të vijet, që i një, së këpanëmanë. që i një, që të vendosë I Arilët a të tëcar e SOE si lë, që i të një, që e të charitë a. Që i rëpjusë të rrungës. Qëtë ty këta në kalzo që ke të kënë me dhe me. Qëtë ty këtanherë, porëz sh patio, që të ty këpruke. të chëtë y familët këma reta. Në përgjithja kohës, së so akere me njëtë. Përgjithja si më nyrësë të simë mëmbrojët me ato levhjithë dhe delëve dhe me qëvanit, Shumë të të, që ka ju të, të, shum të të të nërërojë që i nëmërënër i pejëshënë, kjo kejëtërë përësë amonistë. E pasë këronisë, e të këra ka juguju, ka veriju, e eëtësjanë për anë për gjeqët, e këtë mërëtë nërërënër e shumë të nërërojë që i të në në absorjim ligjin e rregullave e mocave të së vererit chimisë më simanduar tek paraqitje si më për këtë ditë ndërparëshme dua sërmë i detajuar e çfarë shkoa ka përfunduar por shpresoj që të vazhdojmë tek çelërat e ditës e ardhshme edhe me kuptit e radhës ga kuptit rëndë të këto ngjarje të mëdha që nëimin e praktikës së saj a dash të shoqë të ngjarje ndruk do të shënohet vetëm si ngjarje historike portodjet një përkujtim i madh për neve se simon Taragou mbi jetën e tij tonë dhe vetë tona mbi jetën e psilon tekshë shkolla të moda që e kanë përshtatur asab te pejgamberi telehim sallallahu alaihi wasallam gjalia ndajojmë të kemba që kanë dhënë në biografinë e jetës së pejgamberit telehim sallallahu alaihi wasallam ne kaq për të fund përsonta zot i lutësh për mendet e kim naš sallallahu muhammedu alaihi wasallam